قرآن محترم عوردن کو مولانا مبتی سراجدین سے دا دور ہے تفسیر قرآن چھ پچاک بارہ آتانویں باندے شروع شوئے را او پا سترہ ایک ننان میں باندے سر ترسے دلی را دا دید ملائدو پا تیر ساتھ ای اشاہ دی توید سنت کے ساتھ اینڈ دکان نمبر تیس عبدالرحمت لازان از دی مین چوک جنگی را را سوابی شیر توحیدی موبائل نمبر 034X5710124 دناګه تتر وا په وزره کې خزا ګړې پښې په خزا دوه کمزوري چې ګړې کې په وزره کې الله سنا وای ز کال باغ جوړونه نه جوړم کې نه خپل باغ جوړو داتا د دا چاوي له جراوزه اری اغه بلوم وای زپوختم دځېمه یی د دې مخې لاره اخور کې بوسوایو پښې د می خراب او کې بس د دې کو نه ډیر کار ده بس نور پریدا کاله باغ جوړې کنه جوړې فدې لا اخور کې بوسوایو چې در نې کینې کور کې اری د می خو تر نه ودا بس دواې هغه میخه کله کړه ټوپېم فسره یی اری د تماجرہ زپو مزيبه تختې <تصفح> ارې پښتانه دازې پښتنو له دا کاریګړو چې دا کاری تا وکړو ټول پښتانه دیو شرم وو وير دی وزه وجدا ارې دی بیا د پښتنو مرده نو پښتنو مر بارګر زمونږ مې غکور کی چې پښتنو مر جن باروځي د پښتنو مر وای کور کید کینی وجدا من دنیا خله بار لري کېږي د سړو سره نه ګرځي وجدا من دنیا ممراتانه تزودان او منت اخوادوی نه د دو زنان اچاغي خپل ګړي په جا کولې نوې موسی عليه السلام ما, ما سحال د ستا سو قالتا لا نستي د قران د عبرت کتاب دی نووی آغی دوارو منگ نو بوکو اخپلی گڑی بیزی حتی حسدی رر ریا وابونا شیخون کا بیر تراغی چه واپش گڑ بانا زم فلار در دیر بڑا فلار زمگ آجیز رات دی راتی لیدی چه زمگ گڑی دی اس قیده دارا دا دفقی مسئله دا ابو واچولی نو دا بغیر دا تپوسن تنش استمالولی حرام باید اجازه دار کنه بیا با استماله استاملک ده ها چه امو بیا استمالو لجائز بیا بیا تپوس استمالو لشی ناغی نا داوی چونکه منگا زنانه دلس و کس و بوکا در منگ ویسته نشو پلارز منگ زعیف ده نه منگا اخپل گره پشاو کوده چی نشده گردبانه واپس شی نبی ادین چکه مو بو پاد جن مونږه خپل ګړی وګو او قران کې دا سقاتا ده دا داولی حتا یذلر سقته کې قاعده ده چې با आवाज به ختم کې حسابونو بازي حتا یذلر ریاء او بنا شیخ کبیر اشاره دې دره داغی اغا گفتار اغا دا حیان اڈک داغی اغا گفتار دا حیان اڈک ده حتی یزدیر ریا وابونا شیخون کبیر اشاره دیده دا, دا میند خوین دید فردی سری سر خبر کئی نو دیر پکلار دیگی دیر پکلارا چون چون چون چون چون دا دینا کئی پکلار قلار خبرا فز قالهما ادي پکلره خبر سره روايني بازار کې ويده سجل کې دا وي تد تد کېنه دا شاپنګ کوي اور شاپنګ کوي شاپنګ یې چې وي به وي دوکاندار د لوازي دکان کې هغه سړی مې دا ټکته دا په 2 روپۍ دیو دا په 3 دی روپۍ دیو دا کمو دا ځاتو و شاپنګ دا تته شاپنګ کوي دا زو څوکاري کې خودو کاریشه او هر بازار کې یو بازار جوشي او بازار کې سری ناجوي او زنانه دي او سودا کوي دا ویژه شاپینګ کوم سوای دې جوشه ده ټوپې کې جوشه ده دا له پښتنو ملک کې الله دې موږ دغه ذلت نه اوسادي دا زلت ذلت کاروري چې مسلمانان سره دا نه خیدو او له پښتنو شان سره مناسب نو خدای دې کارو مشرور شو وس حدیث کی راضی دغه خبر راشی قیامت علامات کی راضی غیرتی سره چې دېتبر تو ګوري نفسوس بکه هاي کځمړوي هاری ذکر بغیر توبه څنګه برداشت بنکړي هاي کځمړوي چې دا ګندونه مان لريل فز قالهما پسوبکو دې ډولته موسیٰ اسلام السلام ولیکې بوکراو وستو سره د جهلاسو روز نه نار ده نشار دې تا چې د men د خیندله تکلیف نه پکالای چې ځوانان اګې سره تمرستو کی لاله کې څېټ کې ځای نه نو سوره پکای چې پاجو ول ځای ورکی فسقالهما پسو بکړې دې تا بیا و نو ای رب یقینا د پا راشی ستاراولی ګماتا صد د خیر نه محتاج الله جوړه مینې د غړلې او الله سره د دا یی ست دعا لري زرب د الله نه غواړه انی لمانزل ته الی من خیر فقیر الله ځانې مینېشته اختر را دی جوړه مینېشته میټای دره کې خدا خیر مال را کی دعا غوړه د الله نه انی لي منزلته من خیر فنزيد هر شي د الله نه غوړه د الله ته خلوا واځل کی کمال ده خو مخلوق ته مو واځو چې مخلوق ته دیو زل خلوا کړه یوزل بيدر کی بیا به د سره کار کو هر وخت هر وخت دی خلوا واځ کړي او ولاته د څومره خلوا واځ کړه دومره الله خوشاليږي اې شپې او ولاته تجارت خدايا اغتار را روانه مټای نه نشته دخل کو کور کې مټای تم راکا هه الله نه غوښتل کې کوم شرم دي الله نه غواړه جامه غواړه پېزار غواړه ډوډۍ غواړه سیاټ غواړه مغفرت غواړه ده الله نه فجات اهدهم رال هغه تا یو د دې دروازه نه تمشي علت حیا چه گرزیده بای حیاء دا پاسا گورا گفتار مزیدار رفتار مزیدار وعد شعیب لنو استاسو وعیناسو رخستاو او استاسو راتلل سو مرخستاو او استاسو ناس تا سو رخستاو چه اللہ اخبر قرآن کی پاکی ذکر کرده حق ناس تا چهیده لئیری دا سارونا او چه خبر کرده و دا دیر دا و شرایط لګې ډېر پایا باندې ډېر پایا باندې فجاته دا عمر او د چې د کالج نوځي وای ماشاالله پوزه ټک ټک ټک ټک دا پایا ګرځي فجاته دا عمر دا یونستېو کالج دا د تعقل یو خو آیا یو نه حیا پر یو نه دین یو خو خدېر نگان مل په دې مصیبتونو باندې ملووسوی دي فجات دا ما زرالتسګه یو د دې دواړه ګرځې دې ګرځې دې حیا د پاسه نوې زمو خپل وغاریتالره چې بدلا دل کې بوکل مونږ تا په وافس کې موصلي اسلام وینا ما بوک جدا الله د پاره وست دي زوب ګورې د پاره نه نغې لازم قاعده دا چې ملمرای شنو ململ مونږ احترام کو راځه روان شو مچا غمو کې شو عامو سال اسلامینه ته وبشای کې ځو مخکې شب زکایتدارني چې ستاسو په پورو زمانه نظر لګي کلهر خطا کې چې نسام وړ لوی کله چرګه زګ او بیان کړو په هر باندې خلا یوه د قوم ظالمانو نه غم کو بچوس دا شعیب علی السلام دی خپل څوک نیکو نو یوه یوه د دې دواو ووتا چی په مزورای کې ونه ساتلاره یقینا غواړو کو چې مزورای کې دی ونه سره ساتواله د امانتګار هو خيار په دنیا کې دریو یو عزیز میسر دی رو خيارو خزلا د یوسف علی السلام باندې کوم مشوره ورکړي و حضرت ابوبکر ډیر خوښارو 44 رضی الله عنه خلیفہ کړي عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي اده شعيب نور ډیر خوښارو چپلا زسته خسته مشوره ورکړي وا یا بت استاجيرو غواړتو کو کتاب مزورای کې ولس طاقتوالا د مزدور داست پا کاری چه طاقت والای درست طاقت مند ده دلست و کس و بوکای وازی راو سرد ده نیچو اون ده که داست مزدور وی چه شوتل و تا دی پن وی راش نیکا را سر اوچت که ناغه مزدور ده پارت مزدور شی ده اولوی مصیبت وی چه مزدور نیسی نو خواه مزدورو دیریور دی ساطر راش نیکا مارا گارشتار که دیریور تنخواه تا لسل در کن فشویش گاره نیش رسد کوره الامین نا دو مزدور که صفت دا پا کاری چاقا خاین نی از مک دیوار کرو او تانچی ولار جاو چلی پا کنیش تور کور تراو رو رو نزدین بس فیره شی الامین دیدیر دی امانتگر رو طاقت من هم دی امانتگر هم دی زکر زم مخش نماته تو مخش کی گی نا فتا زمان نوی شویب علی السلام زیراده کم چی نکاک درکم تالا یو دو نورو زمان چی دادی پا دی دو نورو که یو تالا درکم علان تاجرانی سمانی ایجاجو چی مزدوریو آخلی زمانا اتکالا دا مار نده دا وعدا دا مار بیروس شویره دانا چی چی اتکالا اتکاله مزدوری وکړو شعیب علی سلام ول ور پیسی ورکول تنخوا ورکول او دا جائز دی لور دا حکم چې په دې کې لیکي پاجي کیږي جائز دی چې مزدوری واغلی زم انا تکاله atkala بدل دی اکه پرې کړل لاسه پس دا استاد طرفا اکه لاس دې پرې کړی صاح خو غلا او کدا وځي نوی موسیٰ علیہ السلام چی بیاراته زن سر گلی راو دا راو سنیده پسر آوره مزدوری آخسته واقعی سخر نکنه از اراده نکن چی سختی نکن پا تا زی سختی نکن پا مزدوره ستا جیدونی انشاءاللہ من الصالحین او ببنی ما که خوخیل اللہ دا صالحانو نه دا شد ما استاتر منزب کومیو دو نه تو نام پر کړ نه په ما الله پاجه موږ وزمواره دي پس کله چې پرګرام موسی اسلام نه تا زاره او بلال فراز نو لی دو تر دې کویتور نو یا بلال دا هیڅ شي ما لیدل ورو شراتل القمتا استاد هغه نو خبر یاش کر وړ کی ضرورت ورو چې ګرم شي قال زیرا ره تاواز شو د طرف کندخینا بازای مبارکه د ونی نه او موسی زین ملا رب د مخروقات او ور ځم څه وی ور زولہ قالا جوړی دا ام څه رکیدو تبوا د دیمانو نوور پشاو پشاو نو او موسی مخامس مریگا تیدامن وراونه دنکاس الله سترختي اوو دې سپن بيدابار زر بيدې بيماري یوخ کزان ته خپل طرفه د یارينا پس دا دواره دلیلونه دې استاد ترې په طرفه ظفرون دا داړلوتہ دوی کوم فاجې کانه روی ما وژلو دې او ټانو یریګم چې قتل نکې مالره روزم هارون تیز زمانه بجې به فارزل ما یرید ان اولیګا ما سرمدادی تجدیق بکی زمان زیاری گام چه دروجنه کی مال را نوی مضبط بگوستا مو دستا پرورو او بگردو تاستو آو دار غلبا نشری ستی دی تاستا زیدو ما پنقصارا تاستو آو چستاستاو تابیداری زوروار بئی کل جرالو دویتا موسا علی اسلام زمو پنقوا چه حسارا نوی دی ما زائلہ سر و مفتارا نرداب مگر جادو جوڑ شید مګنې او ریډل تا د خپل مشران په خانونه او موسی عليه السلام رب زع ما خبري با جاء درا پیدا ته د طلب او ازو جن دا د اخرته یقین نکم بي جزالمان او غرونو او مشران زنه پینم تا زل سو کیلا بي ځمان نجور او همانا په خړو باندې نو ګرزو مالره بنگلا جو خې زمزہ خبردارم په یلال موسی علی السلام نو دغه له بنگل جوړول چې اسمان ته راځي نو کوڅه بنگل جوړ شي د زبام پتارم پتا مې ربان دی الله کله په ما مې ربان دی استا جون پره نشته وګوره زما بنگلا زلاته لز دې قبل فرعون ډېر وی د موسی علی السلام تقوا ته معلومه جوړور زه نه راځم چې داز چوچتن چپا چپکی خیر او بایمانا نو لئی اکرا زو گمان کن پتبانی در او جنو نا لئی اکرا آگا اولاک کرد آگا پا مصر کی بے مناسب گمان اکرا دیب مونگ دا پس مونگو نیو آگل آرہ اولاک کرد آگا پس مونگو اندل آغی دارا پتر یاد کی اوگو را سنگو رو مګور چې اړیلاره مشرانو را بلیود دا برز قیامت کې دوی به انداونه کړی شي موږ ورپځې کړل په دې دنیا کې لانا ته او برز قیامت دوی به بچونه یقینا موږ کرامو محمد اسلام ته کتاب پس داغي چلا کړم موږ دالو پوخانو لاره عبرت ال به خلقوه لا ته رحمت خامخځ دې پن واخري نو ته د مغرب کې قالاج موږ فیصله کړو موزال درن درکار ان ویته د حاضرونه لیکن موږ پیدا کړې ډلې نو کوڅو په دې باندې ځوان نو ویته ولاړ پاد ما جن کې چلو سر په دې باندې لیکن یو موږ را لګون کې ان ویته په طرف د کوې تو ورو قالاج لیکن رحمت زاره په طرفه چې تو یې وېره یو کوو من نزيرين سوق يرون کې دا نه مخ کې په دې ځمانه کې خام غژبې په واخلې اورې زخت د پاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وا که د موسی علیه السلام سره اوزوجه د بعثت د ان بیا الله انبيয়া رسول تل را لګي وجداده چی ام بیان نرالی او قومن و ناروا کول نعذاب برات دا اللہ نبیان بیوی منگ لی پیغمبر ولی رانه دی که پیغمبر را او بیانی کردی وی نبیان بیوی که پیغمبر را او بیانی کردی وی من به خبره مانه ل وکنه الله تا پیغمبر ول ول نرالګ چې باندې ختم شي د باندې ختم ول لپاره الله انبیار الیگی کنه د چرز دلو دې د مصیباتو په سمو دا چې مخ کې لګرول سنو وی بدهي الله ول نرالګ موږ د پیغمبرو موږ تابعداري کړوا استا تعالو وَبَأْمُ الْمُؤْمِنَانَ یَبْدَأُ بَانَ قُلَا اَللّٰهُ وَيَمْبِيَ با مِرَاوِجُ کو چاړو بَانَہ خدمت شی کله جراو دی تها کو زموند طرفا وی دی ولی ورن کړه شو پښان دا یې زور کړه شو موسی علی اسلام ته جواب ایں نو کړه تا یې زور کړه شو موسی علی اسلام لو یبا سهران تا زهرا د دواله د جادو کتابونه دي چې ضرور شویل سهران توراته قران یا سهران بالقراد گرازي د دواله د جادوګار موسی او محمد صلی الله علیه وسلم د دواله د جادوګار موسی او هارون علیه او دې موږ ټول ننن کار غوون کې وایا راتلوږه په کتاب د طرف د الله او دې عہدام لهما ډېر دا ورکون کې د دې ډول نه زبر پزیشمند هغه که کدی جواب در نه کرتا تا نو پوځ یقینن ور په ذکر خواشاتو څو ګډیر بغیر دیدادنا دا طرف دا الله یقیناً اللہ دا ارنور که قوم زالی مانو تا یقیناً منگ رسول دو تا خبرا شدی پانو آخ لی آقا سان جمعور که دو تی کتاب دنموخ که دوی دی باقی مان لعن که قلچو لستیشی پودی باندی وائی منگی مان لعن را پدی یقیناً دا دا حق زمان دا رب دا طرفا دا غزان ورب کر شدیتا اجر ورو دوی دزاله په سبب دا اي دې صبر وکړو رونا بلا ازان دې زيا دې لري او خستا بيان سره شرک لرا شرک لري کوي او دا مان لا جمع ورکوي دا خرج کوي بلاد الله کې ګرځ دې شرکو موږ اړه دانه لنا مالنا ولكم ما مالكم موږ را بدله ځو موږ مالو تاسو لرا بدلای ستاسو نامالو سلامونه علیکم سلام, سلام دې په تاسو نه له دوله ځایلانو یقینا تاسو تفير نشور کولای اوازラルا ځخوا خوستا لیکن الله توفیق ورکړي چا لرا ځخوا الله الله خپي پیدایښت مندونکو وی دوی که موار بستشو ده ده تا سرا نوا بانو لیشو دخپل ازمکی نا احوام بانو لیشو منگا نو خیر ده حرم لرازه کنن آیا موزای موار کردوی ده حرم امانا داوستش ده تا میوی دار شی ریز اپ زمون ده طرفا لیکن ریز دو دینه نپویگی و حرم تزا خود دین مپری زمر منګاله کړو د کولونو زمست شه وګزرا دا وي پزداو زنه ورو دي او توګونه کې نه ورکړی شه پز دینه مګل لگ او یو منګارسان او نه دی رابز دا هه لا کون کې کولولالا ترغه جوړي کې بمزای کې پیغمبر او بلوني پدې باندې او نو منګا هه لا کون کې مگر بلازار کې جاله اغي ظالمان چې ظالمان وین الله دې اتباكوم ها جوړ کړ شي تاس تاس ز د شینانو ثغره د ژوند دنیا او قائد دې دایې اواشه جلزه دې او <متكتور> د غوراو پاتې اغلنل راي اذو واد کرا سره واد ختا نو دې ملازمین کې اوا سره پښانت ځوځای دې ځمږ په دغه ورکړو غوښتل تکا د جند د دنیا بیا لا پرځ د ته امج به دا درښون اوه ووځو جواز بوکی اینا شرکا اې چرته شرکان زما هغه ځان دوی به مونږون کی ربو هغه ځان ځا بيچي باهزا په ارهبا داو دي دې مون خدای کړو الله او غواینا لوبوای اغه له تو چې صاحبې پاريږه بو داو دې الله کما غواینا مون ګمرا کړو دې لاره لکه څنګه چې مون تو خپل ګمرا وو فغواو غین مثله غواینا من ګمراو له دوی جو ګمرا من به زل شي نو دوی زمون بندګي غون کی نو به ویل شي راو بل خپل شریکانو نو دوی به راو بل یالو دار نو جواب ور نه دوی لاره دوی به وینځا به کو دوی هینات مون تون کی دلې کړو د ځنازاب لا تفاول عذاب دې لري کړی غنه جواز بوکی دویتا اللہ نبو ہے اللہ تاست جواب ورکو لگلو شووتا فاہمیت آلی ملنبا نگڑ ورڈ بچی پا دوی جوابو نا جوابو نو پی گڑ ورڈ چی لگا جا ناکال سری نتاپوسی کل قبر کی کی مر کو ما کو ما تقولو فی آقی آزر رجولو نو جواب باتنے گڑ ورڈ چی ها ها اولادری ها ها اولادری زخو پدی نپوئیگم زخو پدی نپوئیگا آما جواب بتنی گرد ورشی اللہ تپوس کئی انبیاء میلی بیلیو نو تاسو سجوا بر کریو فامیت حلی ملنبا او یوم آئی دینو نو گرد ورشی پتی جوابو نپدارو آخر گرد ورشی دی با تپوسو نوکی پچه چه توبه ویسته ایمان را اعمال مطابق دو سوناته هنو دویده کامیاب و ربکا یخلقو ما یشعه و یختار ما کان العوم الخیاره شیخ القرآن اللہ در رحمتونو لگی آوه وی احسی قصص میوی درمیو لگو خا خوشارم چننمی خو توحیب بیان کره نو خوب وینم خوب جنو ویتاخو دایت نه لویلې وربک یاخنو و یاتر ما کانل عمل خیرا د دې تفصيل خو دینې راغړې زوی چې ما ذوبو است اللهم لا فی سنا علیک انت کما تعالی نفسک هیڅونی چې د الله صفات یې بیان کړې سنا لا تغفر سنا په کول ویلي نهږي سنا مونږ کول ویلي شو مونږ له کله راځي الله اوملا او سي سنا عليك انت كماس کو مونږه بهغه ميغه وو کو الله چې تا پر سنا چې کوم ویلي ته لاقي د سنا مونږ له ویلي شو است سنا زمو کول چرته دا چې دلله سنا صحیح زمن خلک چرته ده د الله وحدانیت صحیح بیان کړو شو خل لازم له توفیق راغی زمونږ زړه کې الله د خپل وحدانیت مسله راکوږي چې زمونږ انشراح صدر وشي او لکه زمونږ جبله ده بیان د توحید طاقت راغی ورب کا یا لوگوں ما یا شاو یاختار ربستا په یلا کې ته جو او رب استاد اختیار مانا مختار صوب دی اللہ ما کانا لهم الخیارا تو انتو این وقت فکر دے دے ما کانا لهم الخیارا نشت دی دوی لارا بر اختیار تجوی دی تردی بابا د من داری زموار دی اللہ وی ما کانا لهم الخیارا نيشته دې دوی لا را زرا بار اختیار ته وافلانه د خپل خوګي ذمہار دی افلانه به ذمہار دی فلانه خو خود ذمہار دی ما کان لهم الخیارا الله وحی دې دې دو زرا بر اختیار الله دا وای وربو کا ما شاء ويختار دا یو ایا خوایت کګن سورې قصاصه وربکا یخ رقم آیا شاو ویختار ما کان لهم الخیارا اور رب استا پیدا کئی سچ خوافی اور رب استا اختیار مانا اختیار چا سرے؟ اللہ سرے ما کان لهم الخیارا بوتان تا ندویلهم لہن ندویلے ما کان لهم الخیارا نشت دی باب رگانو لرا زرہ پر اختیار اختیار زره اختیار نشته نشته مَلائک لاله زره بار اختیار نشته اوولیاء ولاله زره بار اختیار نشته باباګانو ولاله زره بار اختیار زره بار اختیار نشته نه دا اختیار نشته نه دا سر خوږی نه دا بچو دې نشته پاکی دا له شینه جدی شړکای او راب استه پوری باجی چې پدای تنه دغه اج ځای رہی وا والله لا اله الا هو الله چې نسې زغلا عبادت مگره هغه الله الصف خاص الله الصفتنا لا مخکره له الحمد خاص الله الی بهتر صفتنا په دنیا او په آخرت کې لمخ کې کړي ولا هو الحكم خاص الله له فیصله فیصله یو الله کوي دی الله درته به تاسو واپس کړئ شی وایا ما په الله په تاسو منې تر ورځې قیامت شپه شپه ورځانې شي نو منه له غیر اللہ سوک بید اللہ نا چرا تلو کی پرانا سارا اشترے سوک دروز موار دروز بابا اشتے چشپشی افلات اسمعون و آورینا او آیا ماہ پوہ کئی کاؤ گرزو اللہ پتاس روز ہمیشہ تا روز قیامات روز روز اونه راز راز وي اوس روزه را اړې ماخان به کل رازي نجشبه نراولي نشته د شپه بابا شپه راولي چې روزه ماتوي ماخان یې در باندې نشته وای ما په اگې ګوګو لافط زبانه روزا میشه تر روزه قیامت نو څوک دې دیوار بيد الله نه چرا تلل بغیت حالت پښې دې زره چرا موږ به ایګه افلاتم سرون ایتاز نه نه دی دته دې مې بدلې کړې مخکې ته دې ما وای چې ټول شپږی نورز به زګرا ولې افلاتزمون دا وای او کوروسي نشبه پکړه نافلات بسرونو وینینا دلته ذاته د ماراړه دا ولي الله ی کورا رحمتولږي حضرت شیخ باندې د قران په لم ازو قران په مغز کویدو دا نه دا څېلې ورکړو د قران چې مقصد او مطلب د قران باندې ډېر ښه پوي دا <خصف> <تصفح> علی فرمایله چې ګوره مختي شپه نشت وی نی نا نو چې وی نی نن نو اوخ او ریخو خقنا افلا او تزمعون اورینا وی نی نن نو کول غليګنا اورینا اورو ذ وی نی نو فلا تبسرون او ګورنا د تیمیده سپاده نکړی ماشاءالله د قران علم الله اخر پا بکا پا دنیا که دی چایشتره نه هر یو پخپلو تیم بانی روانی گنجی نهی علوم ای گنجی زر نهی مانا قاسم چی کل وفاد که دو قبر تی کزی دو کزو مچاوی گنجی نهی علوم ای گنجی زر نهی دا, دا علم خزانه و دا سرو خزانه نه و چی خار پیوارولی گنجی نے یہ علوم ہے یہ گنج من علاو غیر اللہ افلا تبصیرون ونینا تتمی اللہ بدل کری را تی زاغذر احمدنا گرزول اتاثلالا اشپاو روزو کل اللہ اشپا کی کل روزو چارامو کئی پاہی کی عزیز پاہی چی طلبو د تی میرہ بانیت اللہ نا کل اشپا کیو کل روزو شکرو با سئی آغا روز چواز بکی دوئی تا فا یکولو این شرکای نوبو آئی چرت دی شرکان زمان آغا چوائتا سکومان کون کی چو آغای و من کل اومت ان شردان منگ بل رکودار دلینا بیان کون کی نوبو آمونگر آر دلیل پس پو بشی دوئی شاق دا الله اللہ لے آروب بشید دوینا چو دوی جوڑا ونکی د قارونو دا قند موسیٰ علیہ السلام نا اگر سرمایہ دار نزیاتے اگر پاگی منگورکن د لگر خزانو نا ما اننا مفاتحو وی دا قارون چاہ بی چلا سوکا سبو چا تولو حدیث چاہ بی سر تو گستلیو چې خونو آری چاہ نوز آغا تعالی با سو رہو بی پر ورم سو رہو آوری وزدر ازدار مفاتی خزانو تاوائی یو مانا دی زکر لکیر فقیر دل بل چلنو والدی وی دا قارن دمرا لوی اچابی وا آوری چی دمرا لسو کسو بے اچاتو چی دمرا لسو کسو چابی اچاتو لنو آغا تعالی با سو رہو پوشوی آغا تعالی کی سرے با سو رہو دا چابی دا پ این کارون کان من قومی واتینا و من الکنوز د ورکن وغلا ده خزانون اگر چه خزانه ده ده مفات یهو خزانه ده ده ارولشو پو تو گیسه را طاقت مان خود طاقت مان خزانه با ارول خزانه اللہ ورکڑی وار ګلجو ده په کوم ده مستی مو کو الله مین نه کوي مستي کا پاس کی چې ذکر الله ته د کور د اخرتو مېرو خپل برکت د دنیا دنیا نه احسانو کا څنګه احسان کوي الله ته ته ملاټو فزات پز وګکي الله مین نه کوي مجزدانو زرا لوی قارونو در اکرشوی ما تا سردعیل ما ما سخت دا ما گتری دی ما کیمیا از دکر دا اوری دا زما کمال ده و اللہ تنسبتو کا دامال مال اللہ رکر دی حدیث که رازی فرختت انسان پر شکل کرا گه اون برگی برگی سختا گنجی سختا گنجی تیستو قواری و دا ویخته می خراب دی که اللہ دا سم کرو لا شو وی سم شو اگه بل تا وی برگی تا تس اخواری وی خلق کر که گئی تا زما دا سارمون اللا خاک کرو لا شو اگه تک شو اگه رون تا وی تس اخواری زما دا رنا سم کرده استرگو لا شو رنا برابر شو نو یولا گره بلو خان او بلو غویانی ور کرو اگه لوی کندک شو بیار آگه برگی تا وی برگی که که مالا مسافریم ضرورت میده یو غوا مالا را که وی دا اچی دا اچی گده لیکی که وی دا تا پخا دا وزاد د که دا, دا وی تا خدای آقا چکا چه وی آقا گنجی تا وی گنجی که که که دا وقت زمان دا وقانو وی خدای تا آقا چکا چه سنگ وی گنجی بیا گنجی شو ماللار برگی بیا برگیشو رون سا گراره ویچ مال یا و بیزا ویدار سا اللار اکڑی دی سونده چه پکاری نو آخرا اگری ویم نو قارن وی او تی دا مان گرده لی دی فخفل موٹو می دا مدی که بیا اوپسو گرده تا اللہ تا ویلی نزبن نکه اینه پویره ده الله علاکلتنه مکه د ډډانو نه هغه زو کو چې څاغو دنه او ډیر په جامه قوله د مال او ته پوزنه شو کولې په بار د ګناونو د دې د مجرمانو نه یې خپل نکېږي نووت بختل قوم په خپل دبدابای کې لوی اخر کو چراده کولا د جوند دنیا هاي کوي منلار پس شاند دای جورکرشو دا کارون تا دیر خواوند قسمت لوی دیر د برخ خواوندنو قسمتی دوی های کزمونگ دا سوی نویا خلقو جورکرشوی لما حلاک شی بدلت اللہ لبیتارو آو چاہتا چیمان را رو عملی کرخو نا خریده ملتبه مغر سبرگارو پس مونگ اومند الاغل را سرد و کورا پوزمان گا الله وی مو مندل دا چی پسنودا دا چندہ دکھر وی دادو بید اللہنا انو بدلاغا سنکی او برد دا خلقا چارزو کولا ددو دا مرتبی بیگا وی بہای لکا چلنا فرا خیر زخ چلنا چھو خو خوی لکھ پل بریانونا تنگای که احسان نوکر اللہ پو مونگ باننی مندلو بو مونگ لالا شکر دا چی مونگ خلاص کرو های لګجنې کامیابی وکړو دا د کور د آخراتو مونږ دا د پخلو چرادر کې د اوچتوالې بوزم کې جنته فزادو ورانځندې د پاره مو حی دینو څوک چرای په توحید اغل له بهتر داګنه او څوک چرای په شورکو نو بدلاب ورن کړی شي خلکو لاره ذکروباد مگر دا ژوندې کوم کی یقین انا عزا تو فرضا علیکل قرآن چرالی گرد پتا قرآن واپس وکیتا لرا مکیتا سن موسیٰ اسلام مور جولیتی بھی واپس کرو دارنگی تاو مکیتا واپس کرو سورت کی تسلی وَاِعَرَبْ زُمَا خَبُوِی بَاچَا جراغ پویلاتو اپ آسوک جاوی پو گمرائی سرکنده گی نیوی امید کون کی شنازل بکر شتا دی کتابو مگر رحمتو استاد رب دی طرفا نمکی گا امدادی دبائی کافرو مل دنی کتالا دا تول اللہ نا پس دارنا چراؤ لگل شتا تا راو بلا اخفر رب تا مکی گا دا مشرکانا مرہ بلا سرد اللہ الہ بولو لا الہ الا ہوا نزه جو غل دی بارته مگر الله كل شيء خالق الله وجه هر شيء علی کدن مگر ذات الله ټول باندې فنا لید الله حکم ویلایت یونه د الله د فیصله د طرف ته بتا زوا بس کوي شيء نسولت اوله ځای کې تسلی پیغمبر ڈوی بیسا کی وجہ دبی احسد دام گیاو شورت آنکبو تو پترتیب دو سورتنو دو قرآن کریم کی یو کم درشم او پترتیب دو نزول کی پنزا اتیائم پس دو روم نا روم پچیلے دعوة سورة الابتلاح ازمائش برا جی ازمائش برا جی احسیبا ناسو ان ان یقولو آمننا وهم لا افتنو کلمه ہوئی نبس انتحان بن را جی ندا گماند زهنی لرکا تابا نبا ازمائش را جی اظنن لذین قالو لا اله الا اللہ ان یترکو بس دقو گماند دا خلقو چه کلمه وی بسو دنب امتحان وانه غسته شی امتحان برازی ندعو دو صورت الابتلاح ازمایش بایی خدا ازمایش دری قسمه ازمایش ده یو جهاد معا نفسه اش بگم آید ومن جاداک فا انما یجاید لنفسیهی ان اللہ لغنی عنی العالمین جهاد بکیم عن نفسو نفس دا کل چې چه نه نماخان خام سادی روجی فراک اسکاک دی نی نفس دا کل غواری چه پا یخو بودی استاو دسی نفس دا كلا واري كي بسرد زان لركا او دريقا اللاتا دا اللات عبادتكو ركو سجدكو دا قطعنا واري وطبا دا نفس دا مقابلة كي ومن جا هذا فإنما يجاهد لنفسه الله لغني عن العالمين ديما جی آدو مقابلہ معل عبوی مورو فلار سرخوا گئی پر نافوه دی نو مقابل آغی سر برا شی قلچه تا مسلاو کی نو دی بوای و سڑیا تا دیر پور آگره دا تور خلق نپویی تا دیر پور آلی زمم استازش تی دخیر سارا زمره لوی پټکې والی دولس غزه خدای یو واجب پټکې هغه اوس دا خبره نه لکړې څ ډېر پورانی بس کډ بیا دا خبرې کول کول بدل ما تکوله ځان نه په خوند کوي جوړ کړي معاتمات کې ووساین لن زانا بيواليده یحسن الله فرمایي انسان تیمی بیان کرده چې والدین و سردین حسن و سلوک بیساتی د پلار مخت و گوری ده های ثواب ملاوی گی او ده مورا خولان دی جنت پر عدده ده چه خدمت که جنت ملاوی گی لیکن وینجا حدا کالی تشری کبی ما لیسا لکبی علم انفلا تو تیرهما مور بلادر باندې زور کای چې شیرو کو کې بیا د مورو بلار بوم نہ منی لا تع اتل المخلوق فی معصیه الخالقه د الله پنا فرمانه کې د مخلوق تاویداري پکې لشته دریم امتحان چې کله مسله و کی ندی بوای چې استاد صاحب وای شي استاد زوایجی جماعت می لگرو چه سبق ازدگی ترجمه ازدگی نراغ دیر تیز دی نا سلویختی مانی او نه درم مانی نه یولاسم مانی اجماعت ازدگرنی دیدو خبرو دیر بد دی آیتو نوایی نکتال از چل درجون در حالک لگلی کا کم مال راولا دی بیغم اتی بیغم اشای. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَنَحْمِلُ خَطَايَاكُمْ نُبَوِّئْ كَافِرَ مُؤْمِنَانِ تَ رَضِيشَيْ جَمْدَلَارِ مُمْبَدٌ جُدُّ اسْتَذْبَارُنَا نَذِكْرُ لِكُلِّ ولکا دا عرص جایز دی درمشتی، سلویستیشتی عرصشتی تا کتابون رو نیدویدی تا خود یا صورتی که ترجمه اوپرا اوری پا سیغه نپویدی پا ترکیب نپویدی تا لنه سیغه درزی او نه ترکیب درزی اوری دا عرصشتی کتابون کشتی ننک دا قدو پانی نیدویدی اوری دا عرص پا کتابون کشتی زا پا دستی نگیر دا رو خونه وانگتا فسپینګرلار زبرو ګم کبا مهتا زړه کې تشېفي هزار ګنا زما پغاره بس ولناحمل خطاياکم من با وجد کو استاذ ګناونه زما پغاره نه ته څه وایي وای استاذ ان کبوت تر دې الله ویلو وما هم بهاملینا من خطاياهم من شي ندي وجداون کې جدید کنا هنو نهیسا التقال لا داوه ای اولی دادری امتحانه دی نفس سره مقابله ناپوه والدین سره مقابله او علماء سو سره مقابله ناکار ملاتار دا امتحان با سوره ای سمره بای لس روزی شلوزی نمدا الله غیث صلی الله سمایت کے ولا قرار رسلنا نو ہن نیلا قومی فلبیثف الفزنات اللہ حمزنا ما نہ نمثوا کال انبان علیہ السلام مطلب دا ټوله زندگی دا سوچ کو دا بیسنچلی نہ نمثوا کال انبان بی یعنی ټوله یو میاش دو میاش تو خبر انا دا او کیسیت در تا خی سنگ امتحان بھئی کیسیت بے سنگ نو کیسیت ہم اللہ ذکر کئی کیسیت تو سن رشتہ مایات ابراہیم علیہ السلام فما کانا جواب قومی اِلَّا عَنْ قَالُ اَبْتُلُوهُ اَوْحَرِّكُوهُ دَوَجُلُو بَنْدُ بَسْبَكِيگِ دَوَسَوْزَوْلُو صوب بوائی وَجْنَئِ صوب بوائی صوب بوائی صوب بوائی صوب بوائی آره دا کیف یاد ده دارنگی تین تسکی گره تین تسکی وَلَمَّا عَنْجَا أَتْ رُسُلُنَا لُوتَنْسِيَ وذا کبی انزرا دلوت علی السلام سینتن شو پختې تانګه شو سینا به تنګیږي تا به تنګیږي او ری به زتای به کیږي او پر کیفیت اشبغتهم کې وقالا انی مهاجر الی ربی و ابراهیم علی السلام دې هجرت کاونکی الله طرف وطن پر خودل بم راج نید هجرت بم راج نید مطلب ایلا کول زندگی بای در مارک دواجونو دو سوزونو دو بندو بسونه بای بیزتای بیکیگی وطن پر خودل بای نستو واج دا کار خمانه دا او دیر کار دی لیکن یه ریگا ما دو لوت علیہ بچ کرو او ابراہیم علیہ السلام اللہ بچ نہ کرو بچ کرو شعیب علیہ السلام اللہ بچ کرو لوت علیہ السلام اللہ بچ کرو او مخالفینو تو گورا اغیر انجام سکر زیر رو فکلن اخذنا بی یو کم صریح تمام فکلن اخذنا بی من وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ غَزَتْهُ الزَّيْفُ وَمِنْهُمْ مَنْ قَذَفْنَا بِالْأَرْضِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا أَلَا كَافِرُوا تَعْلَرُ اللَّهُ غَرْقًا لِكَيْ‌پُذْمَكَ جُومَانْدَا جَازُدُونَ وَلَوْ شُلُولَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الله لوک السلام الله بکرا نصامت وګګا مليځه تا دا ګډه استا دا رنګ سورته کې تجور کوي ته شي 56 نمبر ته ګورئ اسپا بندوسم وګدا مصله بیان کړو ندی کې دداخله ما پری دینه نه به بد درځي او نه به نما به شرعی یا عباد الیلا بنا منو ان ارجو واسیا تن فیا یا فابدون ازما بنانو مومنانو ازما کا ازما فرا خذا نو قدید دای کنه پریدی نو بل ځای ته ځای خدای الله بندگی وګئی ملک خدا تنگ نه سپای غدا نو خدای ملک تنگ نه ته نو ده ننو بل ده ده ننو بل ده آری ملک دخلایت تنگ نره او تا گون نوی نو که آغا جماعت که نه اکارا بیانو شو او بیوی نه بکی درسو نو که آغا ننو ده خوشوی خو بد قسمتو نه قرآن اوچه تی نعمت تنزی خوش قسمتو لنعمت ورزی آری کو سوالو نخته چھو خدا کو سوالو نخته کرا را کہ ایماندارو جماعت جڑی گی را کہ ایماندار جماعت جڑی را کہ ایماندار جماعت جڑی دعوہ پر خود کی بم وایو تو آری دروجے سوالو نہ خوب کی بم وای جن کتن دم دعوے را کہ ایماندارو جماعت جڑی جماعت نہ جڑی گی کارخانہ خلق و دیاری ولگی دا آری بیر خلق کو سوال چلی زکرہ او اس چه خلا واسه شوه دا خلا با خدای بانده اینا دا به دوی دارو چه خدای شرمه ای دا خلا بیا نبانده ایگی این ارزی واسیاتون فاییا فابزون خو منگ اینی منگا حدستار کو چه جماعت مکمل شد بیا درز منگ ده او دو دی جماعت منگ لا او دی اماندار جماعت جوڑه کی جوڑه کی با انشاءاللہ درز منگ کو پتروز د پاره مونږ لیک وښور کړي آی پدې د څو خوشالي کې نه هغه دوه کسان جاري فیصله کوي وا هغه سره خبره کړې ده ولیک انتظار ده چې دې جوړ کړي بیا وګورو دا نه باچاوی درس کې بل څه کوی و نفس زینځه قتل موت بیا وای یارا کا مسله مې وکړه اځدان چې دې برا پاجو ما مړی نو کلو نفسیم زائق و کلمات هر نفت تکون که ده مرک ده نو صفحات شیوم ده نو وکا دین بانی مرشو نو خوندی کرده کنا آسیا مرکش ده نو پا مری خواب پا غیرت مرشا داللہ پا دین باندې الله دی منگل مرک داللہ پا دین دی راولی کلو نفسیم زائق و کلمات وده یو مرلا لس رپو شن رپو بانی خلق یو بروجنی اللہ دی دغس مرگو المنگ تنی نصیب کئی خدا اللہ پتین بانی مرگ پکار رے چه شہادت وی کلو نفس رضای قتل موت هر نفس اترکون کده مرگ دے بیا شیطان وصوصا چوی یا رب پدی کلی که خکورش تے او کلی داغ کلی نو از دین شکور مینی کنی بیا بس اکوم نوو اللذینا من هوا من الصالحات لنو بویننهم من الجنت غرافا جنت کی بنگلی با اللہ دنیا کی بمور کئی اگر جو دنیا کی نی نو جنت کی بنگلی با اللہ دلدار کی سلخم کئیتا یار دا محلل ہو یار اولی کشل شل صحیح رکی کانا نبیان بلا غنم جوری گی اوری نکدارا محلی نلرمان نبزا که بیا افرا خبر دنو نشپیتم آیت که وقایم من دا اببت اللہ تحمل و رزقا اگرا دی زندس روتا سار تشت شخیق دی اما سو گور کئی پلی بیلے که خنزران جي. أغيل دي اغیل الله ور گئی نو ته دا الله دې خدمت کړې ته الله ول نه ها کلا بګوڑي او کلا بګوڑه نه ده خبره نه را کلا با خسته او کلا خسته نه وي وقای لا تحمل رزقا الله يرزق اباياكم ده شیطان وسوسه کوي تابیدار دی اول زکرالم چه دیشی چذما خبر وانی ری تابیدار می نی و سخر الشمس و القمر لا یقولن الله فانا یوفقون اگر لا جنور اسپیکম্যান مسخر کری دی نو مسئلہ بیان کا تغسی اللہ عطا و مسخر کی فحق بن بڑے نور اسپیکম্যান تابیدار کرے نہ ہاد مو بوٹو اللہ ولاد ارزم تابیدار کی بیا تجی ور گئی ولا انسان تا منزلہ من, من السما ایمان دی باران تہو کوڑا باران وری گی الگان ماٹرو ٹیپارو مولے گن سزون در گئی تے اسی نو میرے بان شل زاری دی ویری گنا نہیں رحمت باران وری گہ پکھ پل کوڑو په جماعت کې نشو کولای په خپل بیان حقوق کنه سم د رحمت باران ورګه د توحید مجلس یو څاګد پیدا کینې اره دی باران څنګه ګوري باران وری او رحمت داسي وریږي او تیغونه راوچې دي نو یو څاګد نشي پیدا کولې یو ملګری د قران نشي پیدا کولې یو ګڼه چاته بیان نشي کولې اره در رحمت باران که دل پکار دکنه دیک پکاره د توحید دو سنت بیانو که در جماعت در سغنشت دی نو کور خوشته کنه نو کوری نشت دی نو دکان خوشته کنه چاز رو خبری اتره خودشته کنه نو نند نشولو شده در توحید مسلو کا باران وریگی اوٹیفر اوٹماتری پیدا کرو او دا ريچو دانسره دې ملګری پیدان کړ فایز را کې بو فل فل کې دا الله مغلیزين الله ودين وګره خلک ته پکښټو باندې سوریږي پوری کېږي پسو لزي نتد الله دله ولينزي یو جما نه بل جماعت زہ دیو کله نه بل کې دتزا دیو ملک نه بل ملک تزا دا الله دې شهادت لپاره نو سرت کې ابتلا ابتلاء برازي الف لام م الله خبير ذيار فلو بمعنى <تصفيق> اي غمان کي خلص او چدي پر خديشي اظن الذين قالوا لا اله الا الله اظن بين تنوان غستشي دي پر خديشي چ وای دی مونږ ایمان را اظن بين تنوان غستشي يقينا لازمائلو بخاني وسترگن باکی اللہ حقادیس کی رازی اے اللہ اذا عردتا بی قوم فتنة تن فقد بزنی علاق غیر مفتول اللہ کلش تا رادو کرو پا یقوم دی امتحان نما زان تا قبض کی پداش حالی جمعن امتحان نی اغسط شویل امتحان خوب و مومن دا عزیز من عزیز معنی دا اللہ چکل تا رادو کرو پا یقوم بنی دا ازمائش فقط بزنی الیک غیر مفتون اللہ ما زان سا خبوزی حال که چک انتان که اللہ از اشید کمزوری نیشم ما کمزوری کمه چه طاقت ما لراکی یقینا ملاز مایلو پغانی پس سرگن بکی اللہ آخلا چه رشتنی سرگن بکی دروجن آیا گمان که آخلا چه که نارو آسیدوی من بجلال بد بددا چې دوی د فیصله قانون کې څوک چې عقیده لري په بشه د الله نه یكنه نه ته د الله دراتون کې الله دورتون کې عالم چې جهاد وکړي یكنه جهاد وکړي په قلزان نفس سره د مجاهده وکړي یقینا الله له په پرواز خلکو نه هغه خلک چې مانا له کومه مطابق لري په بو د دوی نام صاحب دوی دو دو بذرب ور کو دولارا بهترله دیو کو انکی بیان کړه انسان ته جمهور بلار زریجو کی احسان کدی دعا زور وکړه په تا چې سر کو کی ما سره جنیشه ته لره باغ زبوانه ممانه دي ذوالو ما ته دیوا بس کېدل استازونو خبر بدلګم تاسو ته په ایچوي تاسو کو انکی واه گسان چې مان درو عمل کول مطابق د سنت داخل به کو دولارا کو صالحانو کې او باز د خلکو نه ازوب دي جوای مونږ ایمان نه الله لیکن کله چې تکلیف رسول شي په دین د الله کې نو ګرځي فتنه د خلقو په شان د عذاب د الله او کله چې ماته د استاد تر په طرفا نوایو مموتوس سره ایا نه دللار د پوه په شنو خلکو کې سرګندۍ کله مؤمنان او كن به کی الله او اوای کافرو د پارو مومنان را پسې شي زمونږ دلاري مونږ په چت ګستاوس ګناونه وانه وانیدت وچتاون کی د دې دې ګناونه نه یې زه دې دې درو جان او چت به کی بارونه د وینه او بارو ز عمل سر د بارونه د عمل د دې تاسو بوګړشي دینا پروز د قیامت کې وبارداشی چالو جوړون کې کی... یقینا ممليګل او اسلام دا قوم تا مدرن تیر کړو پاو کې نه نیم څوکالا <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> په ژوند یو دلاره توغان دیو زالمن مخلاص وکړه هغه کشته واله موږ ګورځول دا نه کته پاره خلق او ابراهيم عليه السلام کله چې خپل قوم ته چې بندګي د الله او کوي وي هرګي د الله زره بهتر تاسو لراکه تاسو کوئی غي یا تینن تاسو بندګي کوئی بيدال لانا اوسه د ترګاو نو جوړوې درو یکنه کسانو چې تاسو بندګي کوئی بيدال لانا وسن لری دې تاسو لره دې عزته ته له بو کوئی دل لږه زګري زګ بندګي ر الله او کوئی شکروازی دې الله دې الله ترف ته تاسو واه بس کړی شي که تکذیب نا تغزیر اکر و پوخا، ڈلو تاسو نا پوخا، نشتره پا پیغمبر مکر رسول زایر آیدوین پویگی سنگا مخکر دا اللہ پیدایش بیا برا کرزی آغا یقین اللہ را پا اللہ بنی آسان وائو کرزی پا زمکر کی تخفیفو نا اگور سنگا مخکر دا پیدایش بیا اللہ پیدای بکی پیدایش بل یقین الله را پار سبان خودر اللہ عذا بهوررکې چالا را چې خوغې د الله را به کوي چاپې چې خوغې د الله د الله طرفته به تاسواپزکی شي او تاسوو کمزوری کوونې الله لا را پهمکه کې نه کو باه نشت د تاسو له ب د الله نه زوک دوزوک مدفګار اوسان جو کوفری کو دالو دلهنا د دا پیششاید لا نه د دوی نوې د شوي د زما د اولای که لهم عذابون علیم توی در عذاب درسان که پس نو جواب در قوم در آغا مگر در چویدوی وجنی دلارا اصوصوی دلارا نخلاس کر آغل را اللہ دورا یقینن پتیگی در نخید پر را کم چیمان لاری اوی ابرایم علیہ السلام یقینن تاوسن سلوی پیدر لانا ترکاونا دا من دا استاوسر منزا پر جون در دنیا که دی پروز قیامت جینکار بگه با باز تا سوز بازو لا تن بگه با باز تا سوز بازو زبان استازور میشه تا سوز جمعردگار منقاجن منقاج جدا لو دل سلام ایمان, گار دا ایمان دار دمانه مکو ایمان سے کلام ناراضی ہم وقت اگر من در رو جوزی من قرار نہ فا من لهروت متویدار شو جدا لو سلام روګي سي میشرت ګورګه خپل طرفدا يقينا الله زور او حکمت والا موږ وباغلا والا ايساع السلام او يقوم نو سي موږ ګورځو دغه په اولاد کې پیغمبري او کتاب موږ ورکوواله راجر دا په دنیا کې او با اخرت جن صالحان او له درسلام کله چې يخ قوم دایا تا سوره تل کوي به ند موکه چوی د تاسو نه په دې سوق دخل کو نه د ضرورتل کوی سره ته راتلل کوی مجلس بتا د سنکار مجلس دی د لوکان مجلس فما کانا جواب قومي پس نو جواب وکوم لا مگر دا چوی د راتلل کوه منتاب صاحب عبد الله سره کوي رښتینی کوي تد رښتونه نوې ربا امدادوږي زما په کوم مفسدانو کلا چرال اللہ استاج زمانگی ابراہیم علیہ السلام ساگا پوزیری نوی اغیی منگی وحلاکا انکی آل دادی کلیلالا یقین آل دادی دی زالیمان نوی ابراہیم علیہ السلام یقین پدی کدو لوتو اوی اغیی منخفوی گو پاگی چاہ چاہ پدی کدی نخلاص بکو اغیل را آل دا آغا مگر خزر آغا داد رستو پاکی دنکونا او کلا چرال اللہ استاج زمانگی لوتا علیہ السلام ساگا نو تنک او تم विश्वي باري پورتا دولو تعالی السلام پریشانه شو او یا دې مياري ګمږم جن کېګه مونږ لا ځون کې تعالی لاله السلام اگر خداس ته د رستوبادي ګدون کنه مونږ را لګون کې وبال دې ګلبان آزاد پرانا په سبب دایو فاشقان یقین مون پر خلو ده وین نه خواجه اقم لا چا کلري ام جن وراو ته يو د شيخ سلام نوویی ایقو مزمع بندگی در اللہو کی عقیده لرہی پر دا آخیراته او مگر زی پانس مکی مفسدان نوی در کراغه کراغا پس اوونی او دوی لره زلزلی پس دویو قرزي نو پفرقورو لکی پر او عادا او سموڈیا یکینا سرکن شیطا استالا اگده زنونا خستا کرو دوی لره شیطان ناکارا ملو نووی نمان کرو دوی لره دنیگ لارنا ودوی اقلمان او قارون او فران او آمان یقین لاغلو دیتا موسیٰ علیہ السلام پو واجه نو دلوی اوکر پسمک که نو دیزمون بچ کی دون کی پس طول منگو انی سب دیر منگو انی سب پس پس بایس دن آسو کو چه منگو ورخوش کلپا تیز باید او بایس دن آسو کو چه انیو آگل را چگه بایس دن آسو کو چه کې او وای زنا سوګو چې مونږه راکړلې نه الله چې ظلم وکړې په دوی لکه دوی په خپل نفسونو باندې زالمان مثال هغه ځان چې ولسو بيدلاله مددګارانه لکه مثال د دوی ولایګي چې جوړ کړ ځان نه کورو یقینا کمزورې د کورونه پد جوړاګي کدي پويږي کور دې پر جوړيږي چې با بار نه بچي او دشمن نه بچي لیکن عین کو په خپل کور کې نه ده دا مثال د مشرکینو ده چې غیر الله رحمدت کړي او هیڅ فائدې ورته نه رسولا لوک علام القودوی په دن کې یتن الله پوری باسی جوړه بلی پیدلانه یتن الله پوری باسی را بلی پیدلانه الله زور او ذال مثالنا من دا د پخ خلقو نه پویږي په دې مغرا لمان په یعقوب اسمانو مزه کبو حق یقینا په دې کې د نه خا مؤمنانو لرا اولو لا جوع شويه تاسو د کتابنا قائم کومزو یتن موزو, موزو من کې د بهایې ته بدون په فلان مسکه مدینشو نو تا مان نه دځا کړي یا وای مسقبل نه تذکرې نصرت انقبوت کی مجھ سر تاو معنی دا واقم السلاة اولوالاقا جواشت کتابنا واقم السلاة او یمن قاد دا اللہ بندگیری اوکا دا اللہ اننا صلاة یقینا بندگیری من قید بی آیائی دا بی او یاد دا اللہ دلیلوئی اللہ کوئی گی بائیشتا جگریمو کوئی آلی کتاب سره مگر پا خسلت جا ده خستا مگر آقسانو چی زنمی کلو دو دوینا او آئے مونگ ایمان لارا پا کتاب چی رالی کلشه ده مونگ تا رالی کلشه ده آستا آجت روازو مونگ آجت روازت آستا دویو مونگ یو یو اللہ تا منقاد دارنگی مونگ رالی کلیتا ده کتاب پس آقسان چی مونگ ورکلو دوی ده کتاب ایمان لاری پا اځې په ځاننا د دې چې مان لري باید الګا نه کوي ځوابیت انہوںو مگر کافران نه ته نه ریته رسول کتاب نه تا نه لیکو په خپل سملاسو په دا وخت کې چې به باطل پرستو نو چې خته نه لیکو مدرسې کې سبق نه دی ویلي داسې کتابي راو داسې علم چې دغه مقابله نشی کېري نو دا چارو ولي ګا الله اسباد دی نبوت بلکې دا د نخ واعظ پر شنو داخ خلقو جو ورکړل شوېنم ان کار نه کې जबाबاتونه مگر ظالمان واجب ولرونه لګل شو پتا باندې موږ نخ د تر په طرفا و یاکن نخ الله زغدي معجزي زمم پلاژ کې نه دي ازم يرونه کی ظاهر آینه ده پورا دویته مونږ را لګل پتا باندې کتاب روسته شی په دوی باندې دغه لویه معجزه بل څه کې دی شي یقین په دې کې در احماد اپند د په کوم مؤمنانو هوه کافر الله زما شتاستر من ز کو غواږي په ا شي چې په دې یو کتا اوه کسان چې مننه یقین کوي په باطل کفر کوي الله نه دوی د توانيان تلوار کې تا نه په هزار سره کوي نه ته در اغلبه دوی تا عذاب را بشه دوی سغن عذاب ها دوی نبویی تروار که تا پا عذاب سر یقینا چه را که را انکه ده کافرولارا ها رو چه پت بکی دوی لر عذاب پاس دوی نا لانه دخبوت دوی نا بر نناکارا کتنناکارا او بوائی کیا سکه یا چه وائی تازو که انکی آو بنیان و زمان مومنان و زمان ده فراخا که دل تبین بل زیده زار خازو ما بندگی او کئی هاری اتر نو سکون که ده مارک ده کمارک رایسی نه خیر دگار که ده بیمونگ ترفتاو تازوها پس او مومنان چه حملی کرو مطابق دو سوناتو نو سای بوار کومونگ دوی لرازه دجا نتناب مانای چه روانی بیلان دیونو داغی نهرونامشا بای باغی که صفورا دیاشر دا عمل کون کو ا کله چې سبر کوي په رمضان سپاره او زمرا د زنده‌زارونه نو چې دا خپل رزق الله رزق ور کوي هغه تا او دا اوست الله دا ورېدونکی عالم کته ته پوسه کوي دنه چا پیدا کړی تا دې کړینې نور اوس په مې وایو فان لا یفوقون چرذ دوی وړو له شو الله په اخرې د چلاره جو خو د خپل بنان نو تنگي یقین الله په زبانه پوء کته ته پوسه کیدونه څوک ورای د برن او بو فاستازا کی پدې سروزمکا فاسته شړکی دوننه وای دی الله واه الحمدلله څوک خل میزل دی بیان کړه د الله علی بلګډې دنیا خل نلري نذرہ چوند دنیا مگر ټو کو تماشا اكو د اخرت اور خستہ جوان لوکان یعلم توجيبوا پیدون کی کله زوار شیبو کرسته کنه ربلی الله لرا خالص کول کی الله لرا یو الله لرا دینا فلما نجاوا مل البار کله جو مخلص کر زوی لرا وچتا ناګا د شرک ی الله زرا خدا عربو اوس دا مشته اوس خوای إذًا بِشَرکُمْ اوی چې دومره انصاف وو لیا فروبې ما تینا چ دې انکارو کې پاجمور کړو دې دا ولیا تماتاو فائدہ دی واخري در د دل یو دل په شي دوی دو انا پوهیږي ان جعلنا حرمًا آمنا من غرذول حرم زید أمن انو لږی خلق او جابره دوی نه او په باطلہ یقین کې پنیامت الله انکار کړي اور زور دړې نو زالم دا جنا چې جوړ کړه الله باندې دروغ یا دروجن کراس لرا کړي چرآګه د سغا انیسترې په جانم ګزایله بار کافیرو اوه کسان چې مجاهده کړي راز منګبدین کې لنعید یمن سبولنا منګ با توفیق ورکو د دنیا ته خپلولار او الله ویدار بو تاسو به کم یقینا الله علام الموسنین دلا مایته خاصدان کو کارو سرا چاغي اسان په درجه په کې عبادت کې د الله نصرت کې ابتلا وا ابتلا مع نفس اود ابتلا نمونی نفس سره ابتلا او نا کار مشرانو سره ابتلا او نا کار علماء س سره ابتلا وخت ټوله ژوندګي دا او کیفیتو دمر او دو وجولو او دو سوزووو بندو بسو او دو بیزتوی بیکیگی حجرت بیکیگی خونجام اداو چه مخالفین با اللہ تباکی او تعلی با اللہ نجات برکی واقعا سورت روما انشقاق وسیله په نزول کې حاصل راځائم او په صورتونو د قران کریم کې ذکر مخکې صورت کې ابتلا ذکر شو چې همدان بل ځای په پدې کې بشارت ورکړي الله مؤمنانو ته چې فتو او غلبې استازو ده بشارت د پاد مؤمنانو جره بلیزت با تاسو را فتو درکې د بیر صد د نبی الاسلام مخ کې دو لوتا لوتا روم او فارس ایران دا د لوتا قوتونو باندې شو <coughs> سوپر تاکتون و لوی تاکتون دودی با جگڑی کیدی نو رومیان مشر فرمان روا قیصر ایران آتش پرزو د هغه مشرک کسرا رومیان اله کتابو ایرانانو آتش پرزو په یو جگړه کې رومیان لا ایرانانو شکس ور کړو دی کمزور شو نو دلته مشرکین خوشاله زمونگرون والتا گتلی دا نمونگ بے گتو ناللہ سورت روم راولی گا دا پار بشارت دا رومیان کم زوری شوی دی لیکن سواق پس دا رومیان با بیا اللہ زورا ورکی پا دی فارسو باندی قرآن دری پیشن گیا نیو دا رومیان با بیاز روار کیگی پری فارسو دویم دا وقیم بیان کرو در دریونو نحو کار پوری فی بیزا سنین در بیزا اطلاف پا عربی کی در دریونو تر نحو پوری کیگی یعنی نحو کارو کې دن دن در ایم ویوم ایزن یفراغ په خوشاله بشي موومانو دا درې پیش قآ کړ ایرانیان زورور شوي دي خددي به کم زور کېږي رومیان به زورور شي او دا کالو کې د نه د نه دا کار کې او پهوس کې مومنان بډیر خوشاله شي دا درې پیش قآ کړ او دری وارا سایی شوی دری وارا دری وارا سایی دا غی معاهده وشوی کسرا و دا قیسر کسرا وویچزو بطا مافکوم خودت مارا تاوان جنگ برا کی اگویتک دا تاوان جنگ در خب ما لگه که موزا پا کار دا محلتا زکا زما خزانی زای پا زای دفینی دی خخی, خخی دی زبا خزانی را طولی کم نسا ور کرد چه وقت ور کرد اگه بلگی دا تیار کرد اگه معایدی روز سر برابر سری پا گیکینو اوازون روان شو چکلا درن حکومت ته ورسیدو یو یو اثر یو سره شو یو یو بکسبه کیره هغه کې سره ناص ته پکې دنه نتاړی لګیدلې دې کولاو کړو او حمله شروع کړو په پدغه وخت باندې پدغه ورځو روميان الله غالب کړو په ایرانیا و یوم از یفرح المؤمنون او پداغ واخ خوشحالشو مومنان دریوارا پیشنگوی دو قرآن سای شوی مختی پیشنگوی کرو گا قرآن او دریوارا سای او بکر او بایبین خلف شرطم کی خودرشو نبی اسلام وی یو کالمو آیا زکر دو بزی اطلاق دو دریونا ترنہو پوری کی نو خان خیر ډیر مقرر کا خواجه نهه قالو کې دم نظر نه او وشو دازي نو ابو بکر رضی الله عنه داغن او خان رسول لیکنه اوختي جواري حرام نه شرط ته وغول حرام دی شرط له حرام نو اوس حرام او سر ندا مخ کے ابتلاع اس تسلی بشارتو کامیابی با اللہ تعالی در کئی اور سورت کے دلائل عقلی دی عقلی دلائلو اس بات دی توحیدو دارنگی سورت کے زواجر دی متعددو اور سورت کے دریز بشارت دی مومنانو الف لام میم الله خبږي ذيار فونو پماره ولي باتي روم کمزور کړو روميان روميان کمزور جوړ وي ادن الارض پولیس دي اوس چونکه روم ایجلی په نسبت به فارس مکیتا روم نذیره کی اذن الارزو پولیس دو فارس او نو دا یو تاویلو یا فیادن الارض نمراد بعضی اطراف ده شام اغلیم یا یو جزیرا شاقه جزیرا روم تنیز دیوها یا دا جنگ اردن او فلسطین یا ازرعات او شام اغیقی دا واقعه او نزده کرشو رومیا، اما پر نزده از مکاکی و من بعد غلبه او دغا رومیا آنه پس دا کمزورو که دودو دوینا سیاغلی بون زوروار باشی مستر ممنی للمفولو پس دا کمزور دیانا زوروار باشی اوز کمزورو شوی دی خود في بيلسنينه په يو تو کال کې د دریو نه نه پرې بيځه ویلې شي یین نه او کال کې دنه نه نه خاص الله عليه <تصفح> قبل او من بعد مخې دکم ضرور کېدو درو او پس د کمزوري کېدو درو میان من قبل مخ کې غلبا د دولت فارس پر روميانو او پاس د ضرور کې دوه دفع فارسيانو پر روميانو <تصفيق> من قبل او من بعد يا للامر لا لاكار مسجد دولت د روم احرود مخید دولت دروم دو ادو فارسو احرود صداغناء هر وقتی کار متصرف اللہ فدغو آخو خوشال بشی مومنانو فمدد دا اللہ امداد که اچال علا چو خوفید اللہ اللہ زروور محر با آنو وعدد دا اللہ خلافن که اللہ دا اقل لیکن دیر خلق نا پوئی گی ولیکن اکثر ان ناسل آئی عالمون نا پوئی گی دیر خلق یعنی پوئی گی دنیا پا معاش معاشو بانی کی گی پوئی گی کرواندہ کرل کئی بناکانی کئی لیکن پو مورد آخرت بانی نا يعلمونا زائرا من الحياة الدنيا ویږي زاري حيات د ژوند د دنیا او عمل لاغی لاره دنیا ژوند باندې ویږي دنیا فسخ است کیږي اگر کوي منظور یاري اصل لیکن دوی دا خبر نه دي نه خبره اې دې سوچ نه کوي په پرزرو کې دلیل آکری چننلی پی آکری اللہ اسمان رزمکا دعا ترمزا مگر پر او نیٹا دا مقرارا یقین ان دیر دا خلقونا پر پیش ایداخ پر رب دین کار کون کی تخویف آیدوینی دکر زدر پوزمکا کی او دی کوری سنگو انجام دا پخانو او سخ دو دوین پا طاقت پا آباده رزمکی آباده کڑو آگی لارا دځه وی چې دې عبادت کړی آوي لاره يا وخه راغلو دوی تا پرمران دوی بوا زاد لا اله نه به الله چې زلمي کړې پدې لکه و دوی بغفل نفسونو ظالمان بیا شو انجام د خلقو کړو شرک انجام با د چې تکذیب کور دوی داتول د دا الله و دوی پاه سره ټوکی کی الله موږ کړې پہلا بیا با دوباره کی هغه بیا دی الله طرف ته متاس واپس قائم بشکې قیامت نو نومه بشې مجرمانو نبې د لاله څوک شریکانو د دوی دي شریکانو سفارشان او شبعی هم بشورقایم کافرین نو اخپلو تا شرکانونا انکار کونکی آورا او قائم بشی قیاماتا پا داو آخو یا تفرقون دیب چنگوان شی پس آقا سان عملو مطابق دو سناتا پس دیب ایپ باغو چونکی یحبرون یقرمون عزت کرشوی یحبرون خوشعالا یخبرون متلذذ خون به او تپذیب کړه ذمہات تمور په شې داخلا د پزاه گزان پزاب کې محزر الحاضر پکړی شي داخل پکړی شي نازل پکړی شي دوی به یې پاره کې پات کې دونکو پس پای کې دا لا کله چې ماخام کوئی کله چې زار اوره چې بوتونه ماخام او کله چې غر ما کوئی بنځو وخت موونه هر څه ثابت جو بیا دلاله کلیار او باسي جندلاله مړنه او باسي مړلاله جندین او تازه کوي زمکا پس شړکي زونه زمکا تازه کوي بزرغونو سره ويهي لار بعد موتيا زمکا تازه کوي پس شړکي زونه عالمو بیا لا جندي کي کليابات کي پهказаل غوخرجول دالګي تاسو مو ظہ ظاہر کہ تو رجول نو کیسے کرے نظر غنی کی گی د رنگی دوبارہ پیدا کوم کیسے کرے گا نو تیاس نورزی دا سری دلیل د پسید د تیاس باندې فاتبر یا علی الافصار کل دین و تیاس لیکو اگر اللہ که ایسی دلیل ذکر کره باران واری ازمکا تازه کئی زرغنی کئی دغزی چمبرشی ندبارا بجندی کول کئی دغز نخونا پیدا کره تاثل را دخارینا بیا تاثیبنیان خوار وارا دغز نخونا پیدا کر تاسو لاره تاسو د بی بیانې جره نو که اته او ګرځولې تاسو شرمنده میناو مهربانی یقین پدې کې نه کې او کومه چې فکر کوي دا وځنه خو نه پیدا ایستاس ونه او اختلاف دې چې به تاسو درنګون ایستاسو جيب қандар bushes қалам ба 227, participar қоқ жас қаңиң біру қалапы viktig? қ 你бі Airlines қалап оның бас біаксим қойды қойды қой пайды. дуая жаңған болып өсің бір қойды құдай қойды қой д отдал міс жыш қойды қой�қ. авғ nou қойды دا یو رو رنگ دا بل رو رنگ سر مشابه نده دا رنگو نیچا بادل کرو دا آوازو نیچا بادل کرو دا جبیچا بادل کرو اللہ وقت الاف آل سناتی کومان آوری قدائس نیوی یو فیکریٹی کی بھٹان جوڑی گی لحظ نمبر بھٹان چیز او ساری سوچ کې چې ارزموغو بدل شوي دي دا لري ځان زنه کوي از درجه بل فقو کی وی شاندي بوتای نه پته نه لګي لا سٹاپر کې ودو نه لګي